voices that Muito boa tarde pessoal, bem-vindos a mais cinco minutos na estrada comigo. E no caminho de hoje nós vamos escutar a música Fiddler on the Green, essa música que é de um projeto independente chamado Demons and Wizards, uma balada do metal completamente perfeita. Vamos para mais um belo dia de sol aqui em Chapecó. Hoje com algumas novidades na minha vida. Tenho aí agendado para o final da tarde uma conversa com uma pessoa está me ajudando a levar adiante um sonho antigo que eu tenho, um sonho que é de escrever um livro. Eu enviei a essa pessoa o primeiro rascunho, o primeiro esqueleto, por assim dizer, da obra e hoje então nós vamos conversar sobre o que essa pessoa que trabalha no ramo editorial, Achou? Confesso que eu estou aí um pouco ansioso para ouvir dessa pessoa a quantidade de trabalho que eu vou ter para deixar esta obra decente. Vejam que eu já faço aqui, já fiz aqui a minha autocrítica. E eu já eu usei as palavras, né? É, Enquanto trabalho eu vou para deixar bom, porque desistir da obra eu não vou. Essa mesma pessoa tem uma frase que diz o seguinte, uma frase que ficou atribuída a ela, internet afora, hein? Se você desiste, o que isso diz sobre você? Essa frase tem me acompanhado aí durante as minhas jornadas escrevendo e ela serve também para a vida, né? Se você desiste, o que isso diz sobre você? Se você desiste de qualquer coisa, se você desiste dos seus sonhos, se você desiste das coisas que você quer só porque você encontra dificuldades, porque você encontra pedras no caminho, realmente isso não diz nada de bom sobre você. Quando você encontra dificuldades, elas devem ser superadas. Pedras, na medida do possível, devem ser reduzidas a cascalho e ajudar a pavimentar o caminho para o sucesso. O caminho até você conseguir aquilo que você quer. Então, estou um pouco ansioso aí, esperando essas novidades. Mas à noite eu tenho uma reunião, uma audioconferência com meu amigo Jorge Costa, para fechar uma pauta para aquele outro projeto de podcast que eu tinha comentado algumas edições atrás, também então será uma uma tarde e uma noite bastante movimentada. E eu quero ver se ainda hoje eu pego o amigo Iso Nobre para conseguir fazer uma entrevista com ele. Agora finalmente consegui contato com ele. A princípio agendamos para depois das 18 Vou tentar conversar com ele hoje. Amanhã ou depois de amanhã. Vamos ver quando der a oportunidade. Estou chegando ao trabalho. Fiquem todos bem. Tenham uma boa tarde.